почала благати рятівників своїх, щоб зглянулись над нею і пустили б її з цього світу. «Навіщо вам, мої страждання?» – ламала вона руки. «Навіщо?» «Ривко, пожалій мене! В тебе ж є теж дочка! Ой, пустіть мене! Пустіть!» «Ой, вей, мамеле!» – несподівано істерично заредала на ці благання естерка. «Пустіть її! Не мучте! Вона така добра!» «Очі в неї! Ой-вей! Не бийте, панне! Не бийте! Пустіть! Мені так її жаль!» Це благання дитини, висловлене так щиро, прорвало нарешті гіркоту, що назбиралася в змученому, сареному серці. І вона, притиснувши дитину до своїх грудей, залилася сльозами. «Не плач, панна, не плач, адамант мій!» – тішала сару жебрачка, цілуючи її холодні руки – Велике в тебе горе, та око Єгове його бачить. А раз всемогутній береже тебе від гріха, то не на мукуш, а на радість. На його терезах наше життя, і ми не сміємо переступити його волі. Вже яке гірке моє життя, простягнутою рукою дитинку годую, а на Бога батьків наших не повстану. Ці прості теплі слова чужої стражденної людини під сару а сльози, крім того, полегшили біль, що стискав її груди. Вона поцілувала жебрачку, ще раз притиснула до грудей її дочку, навіть обняла ривку, прошепотівши тихо. «Так, ще не пробила моя остання година, ще треба терпіти», підвелася з зусиллям на ноги і сказала своїм спутницям. «Ведіть мене, не бійтеся». Коли вони спустилися до підніжжя гори, то в глибокій улоговані лежав уже густий морок. Гершко своєю бричкою стояв давно біля корчми, коло в'їзду до містечка. «Де ця ти, стара відьма, так довго тинялася?» накинувся, був зразу Гершко, на ривку. Але та не розгубилася і собі закричала у відповідь. «Де тинялася?» Несла на руках разом з цією вже брачкою рідну дочку Ребе Гершка. «На ноги стати не може. Погляньте, які!» Нехай господар дасть ліхтаря, Одмотузьківце. Та й до того двічі замлівала вона. Іх бін аїд. Я гадала, що ми донесемо мирця. Ой-вей-вей, що робиться на світі? Ну, гешду, годі, зупинив її гершко Але не гнівним, а лагідним, ніби благальним голосом. Слабка, хвора, ну, ноги й те є. А ти, якщо втомилася, можеш підкріпитися пивом. Дякую, ребе. Але й вона, ось ця бідна жінка, вибилася з сили, та й Сарою підкріпити слід було б. «То налийте нам два ока пива», – наказав Гершко і дав вже братці ще трояка. Стояла вже над Кам'янкою ніч, коли Гершкова бричка з гуркотом зупинилася біля однієї брами, що сховалася серед акацій ближче до Дністра. Сара, сидячи в бричці, відчувала по розлитій у повітрі вологій прохолоді близькість води. Гершко довго стукав у браму і гукав, нарешті у дворі заметушилися, страшенним гавкотом, брязкаючи ланцюгами, заскакали собаки, і ворота розчинилися. З брами вийшла жінка, висока на зріст, трохи сутулувата. У непевному світлі ліхтаря здавалося, що на всьому її обличчі переможно панував лише довгий гачкуватий ніс. «Ану, покажи лише мені!» Покажи, братику, свою Сару, заговорила вона ласкаво, піднімаючи вище ліхтаря. Ривка підштовхнула до неї дівчину, яку досі міцно тримала за руку. Сара мовчки поцілувала родичці руку. О, красуня, очі як у небіжки, немов бачив її, тільки шлех, Хвора вона у тебе. Як віск личенько, а сама, мов очеретинка, хитається. Ну, та ми її тут швидко поправимо, говорила вона привітно. У мене всяке зілля є, я ж знахарка, засміялася стара, погладивши по щаці зніяковілу сару, звернулася до Гершка. Спасибі, спасибі, братику, що завітав до нас. Тепер багаті родичі цураються, бідних, та й часи такі, що кого рік не бачив, то бажай краще за мертвого. «Ну, хай буде благословен Бог Авраама, Ісаака, Іакова! Хай прийде з вами радість і мир у мій дім!» Гершко підійшов іще раз до руки своєї родички разом з нею та Сарою війшов у світлицю. Незенька, невелика кімната